Vența, cititor de Proză. Manix, o poveste cu câne. parcă îl văd cum se scofârșe pe sub poartă și vine la mine în fiecare dimineață, chiar când stătiem pe prispă la umbra prăsadului și fășem lectura obligatorie. Vine cu soarele. Întâi ajunge umbra lui și să hârie din mine, după asta vine el, merge lent, era în etate. Când îi vedea pe amândoi, strâmba din capul tându-se și după asta se punea cu botul pe labii pe maldurile de cărți și te capi pe gânduri. După câteva minute, dar asta în fiecare zi și la oră, de putea să spui șasul, auzând pe stăpân înjurând și promenițând nu știu cui, Că dacă îl găsăște, îl duce la puțul săc și-l aruncă eu în el. Amândoi și ulem murechile și după ritualul acesta de acum cunoscut, începem studiul. Când le lumos iangul, gard în gard cu mine, nu mai vrei să-l latri cu nimnea. Asta e problema cea mai discutată în mahala. Trec pe lângă el toate ziua în sus și jos, de ori volchi și măță și mănâncă din teică, dar el, pa, și și Nu mai vre, gălșeavă cu nemnea. Mariții, nevasta moșului. Mama îi spune țața. -ța. Era așeva cu noi, dar nu prea ni mai din neamuri. El zicea mereu pe la plenarele este astea de babe care se întruneau la colț, la nealuță, că manic sa ei, nu mai latră din cauza cărților mierii. Ușca lui era chiar lângă drum. Din și era, i făcut gard dublu. Pe lângă șer de stuf pe care îl mâncase din miervi, la trașă mânca trestii de putei și închișoare pe gaură făcută. Eu mai pus unul de plasă, de sârmă. În tot nu mai videi al gard ca la moșia, din sârmă împletită și -o stuf. Cu o gaură aproape rotundă în mijloc, prin care se vidie o ușcă. O venit mult timp la mine și asculta cum știam eu. Nu nișca lacrimă la povești. Doar când știam poezii, să mai scălcina pe 15-colo, pe locurile care nu se puteau amâna. Nu l-am mai văzut din mult. Să deci fie vreo ani. Nici în jurături nu se mai aud, nici babeli pe la coltul, nu mai horghesc despre el. Parcă nu a existat nici o dată Manix. Eu trag nădejdii că o să vie. Că o, te, am am început baltabu, poveste cu câine. Parc parcă văd cum vine la mine și te așa, pe gânduri, calm și calculat, ca un om știt. Vine cu soarele, stăteam cu minți ca la fotograf la neantate, și ascultam mai întâi în lui Moșeancu. Tu soarele, după care ne-a serios din lucru, eu și el și el asculta.